ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحته لا شريك له ونشهد أن محمد ربضه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وعطيعوه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 فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Sadıqallahu l-Azim, möhterem müsaman kardeşlarım, huza Allah'ın bu dünyaya ve insanlığa gönderdiği en son ve en mükemmel din olan İslam nimeti, İslam dini kemala çatmış ve nimet tamamlanmıştır. Hz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, vədə hədzini ifa edərkən sahabələrə və bütün insanlığa bələ səslənmişdi. Ey insanlar! Bilin ki, içində olduğumuz bu şəhər, bu gün və bu ay necə müqəddəs və tohunulmaz isə, canlarınız və mallarınız da necə tohunulmazdır. Zahiliyə dövründəki hər cür faiz qaldırılmışdır ayağımın altındadır. Değerli kardeşlerim, dini bir anlayış olarak faiz, borç verilən pul və ya malın müəyyən bir müddət sonunda müəyyən bir çoxluqla geri ödəməsi, yaxud borc əvəqəsindən və ya borc müqaviləsindən meydana gələn və müddətində ödənməyən bir borca əlavə vaxt verib bu müddətə qarşılıq onu çoxluqla geri almaq deməkdir Rəbbimiz bizlərə xeyli çoxlu halal qazans yolları göstərmişdir ancaq qazanma ehtirası bizi zaman zaman haram və haqsız qazanca yönətməkdədir Allahın qadağan etdiyi kərlərdən ve kazançdan biri de faizdir nece ki allah Teala Kur'an'da tizareti halal faizi haram ederken faizi mahvedeceğini sedeqeni ise bereketlendireceğini bildirmiştir bundan əlavə kohuma, yoksula, yolda kalmışa hakkını verməyimizi əmr edərken faizli işlerden ve əməliyyatlardan eldə edilən gelirin yalnız rəqam olarak yüksələbileceğinə ancaq bunun əsla artmayacağına, zəkatın isə qat-qat bərəkətləndirəcəyinə vurğu etmişdir. Dəyərli qardaşlarım, bir tərəfdə isteyilək əsaslı bir həyatın cazibəsi və bu cazibəyə qapılara qedilən hesabsız, bilinməyən, arda arası kəsilməyən xərziləmələrlə çətin vəziyyətdə qalan, kredit götürən, kreditə girən və kartların limitini məzbur edərək özünü və büdcəsini alt üst edən, bununla böğrana girən, ailələri dağılan, həftə intihar edən insanlardır. Digər tərəfdə isə haqsız qazanslarla sərvətinə sərvət qatan kəslərin olduğu, qiyamətin yaxınlaşdığı, əlamətlərin, kiçik əlamətlərin günlə-günə zuhur etdiyi Bir zamanda yaşayırıq qardaş, axır zamanda İnsanlar arasında mövcud olan bu uçurum artdıqca Sevgi, vəfar, qardaşlıq, mərhəmət kimi gözəl ərdəmlər itməkdə Bunların yerini isə ehtiraz, hirs, intiqam və s. pis xüsusiyyətlər və pis duyğular almaqdadır Bu vəziyyət isə ictimai barışın və dinsli üçün böyük bir təhlükənin həqiqi mənada varlığına dəlalətdir. Dəyərli qardaşlarım, Allahu u Teala bizlərə Quran-ı Kərimdə dinsli və barışın qanunlarını və yollarını bildirmişdir. Unutmayaq ki, kesici olan bu dünya imtihan yeridir. Əbədi olan, baki olan isə mal və vladın fayda vermədiyi axilətdir hesabını verə bilməyəcəyimiz hər cür haqsız qazançdan qaçınaq uzağa duraq qaçınaq ki hesabımız asan çatacağımız yer xoşbəxtlik yurdu olsun böyük islam alimlərindən imam qazani rahimahullahın verdiyi məlumata görə Sələfin məhşur alimlərindən olan Əbu Talib Əl-Məkkə Böyük günahları bu zür təhqiq etmişdir Böyük günahların dördü qərbdədir Bunlar şirk, günahda israr Allahın rəhmətindən ümid kəsmək Və əzabından əmin olmaqdır Dördü dildədir Yalan şahitlik namuslu adına böhtan atmaq, haqqı ləğv edən yerə an içmək və sehirdir. Üçü, mədədədir. Sərxuş edici içkilər içmək, yetim malı və faiz yemək. İkisi, əldədir. Oğurluq etmək və adam öldürmək. İkisi, Ədəb yerindədir Zina etmək Və Livata Etməkdir Biri Ayaqlardadır Döyüş əsnasında Döyüş meydandan qaçmaqdır Biri də Bütün bədənə dağılmış Və bütün bədənə paylanmışdır Bu isə Ana və ətaya Üsyan etməkdir Dəyərli qardaşlarım, xütbəmə əvvəldə oxuduğum ayət-i kərimənin məali ilə son vermək istərdim. allah Teala Bəqərə surəsinin 278 və 279-cu ayələrində buyurur. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və əgər müminsinizsə sələmdən qalan faizi almayın. Bunu etməsəniz Allah'ın ve O'nun elçinin size müharibe evan ettiğini bilin. Yuhacar tövbe etseniz, sermayeniz sizindir. Ne siz zulüm ne de size zulüm olunlar. Elə <gülüyor> inə əhsənəl-keləm və əbləqəl l l l l l l l l l l فَعَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ